Збираючись на війну Отож, ми стали терористом заради Ельзи Ельза сердиться на бабуню за це Точніше кажучи, Ельза хоче сердитися на бабуню За все інше За брехню, за те, що кинула маму і за те, що померла Але неможливо сердитися на того, хто заради своєї внучки готовий стати терористом І Ельза сердиться, бо не може не сердитися Тож навіть розсердитися на бабуню не виходить нормально з бабуною навіть це нормально не зробиш. Ельза стоїть у тиші поруч із Альфом і кліпає, поки не починає боліти голова. Альф напускає на себе байдужий вигляд, але Ельза помічає, що він вдивляється в темряву, наче когось шукає. Він роззирається навколо майже так, як вовче серце і вурс. Наче він теж стоїть насторожі. Ельза примружується і намагається вставити його в бабунине життя, як шматочок пазла. Вона не пригадує, що бабуня багато говорила про Альфа, крім того, що він постійно човгав, через що підошви черевиків завжди були геть зношені. «Як добре ви знали бабуню?» – питає вона. Шкіряна куртка скрипить. «Що значить знав? Ми були сусідами, чорт, та й усе!» – ухильно відказує Альф. «А що ж ви тоді мали на увазі, коли підвезли мене на таксі та сказали, що бабуня ніколи б вам не пробачила, Якби ви залишили мене там. Знову скрип. Я нічого не мав на увазі. Ніякого чор... Нічого. Просто я був у тому районі. Чорт. Він роздратований. Ель закиває, вдаючи, що розуміє, але з таким виглядом, що Альфу це зовсім не подобається. А чому ж ви тоді тут? Питає вона дражливо. Що? Чому ви вийшли за мною на вулицю? Хіба ви не повинні зараз сидіти за кермом таксі чи робити ще щось? У тебе, нема, чортово, у тебе нема ексклюзивного права на прогулянки, між іншим. Звісно, звісно. Я не можу дозволити тобі дворнязі самим валандитися тут серед ночі. Твоя бабуся мені б голову відірвав. Альф замовкає, бурчить, зітхає. Твоя бабуся ніколи не пробачила б мені, якби з тобою щось сталося. У нього вигляд, ніби він уже шкодує про те, що сказав. «У вас із бабуною був роман?» – питає Ельза, вичекавши більше, ніж достатню паузу. Виріз обличчя Вальфа такий, ніби вона запустила йому жовтою сніжкою в лоб. «А ти не замала, щоб знати, що це таке?» «Яку параче, які я замала знати, але я все ж їх розумію». Ельза прокашлюється і веде далі. Якось, коли я була мала, мама збиралася пояснити мені, в чому полягала її робота. Бо коли я спитала це у тата, виявилося, що він до пуття цього і не знав. І тоді мама сказала, що вона працює економістом. А я тоді запитала, що? А вона тоді сказала, я підраховую, скільки грошей є в лікарні, щоб знати, що ми можемо купити. А тоді я спитала, «Як у магазині?» А вона тоді сказала, що так, приблизно як у магазині. І це було зовсім неважко зрозуміти. А тато просто трохи протупив. Альф зиркає на годинник. А потім я якось бачила телесеріал, де у двох людей був магазин. І у них також був роман, принаймні я так думала. Тобто тепер я приблизно розумію, що це значить. І я подумала, що і ви з бабунею приблизно так знали одне одного. Отож, був роман чи ні? Той дворня вже впорався, чи як. Декому пора на роботу, бурмоче Альф, що не може вважатися відповіддю. Він повертається до кущів. Ельза прискіпливо розглядає його. «Я просто подумала, що ви підійшли б бабуні, бо ви трохи молодші за неї. А в нас завжди фліртували з поліціянтами, які були приблизно вашого віку. Вони були наче стеруваті для поліціянтів, та все ж були поліціантами. Тобто я не маю на увазі, що ви поліціант, але ви теж старий, не будучи справді старим. Розумієте, про що я? Не схоже, що Альф справді розуміє. Схоже, що в нього починається мігрень. Вурс упорався, і всі троє йдуть назад у будинок. Ельза посередині. Це невелика армія, але це все ж армія, думає Ельза, і її вже не так лякає темрява. Коли вони вже збираються зайти в різні двері в підвалі, хто в гараж, хто в комірчину, Ей, зашкрябуючи черевиком по підлозі, питає, «А що то була за музика, яку ви слухали в машині, коли приїхали по мене? То була опера?» «Святий Боже, досить запитань!» «Та я ж просто питаю, дідь, так, то була чортова опера!» «А яка там була мова?» «Італійська!» «Ви розмовляєте італійською?» Так. «Справді? А як же ще чорт можна знати італійську? Але як? Вільно? Ти мусиш знайти іншу схованку для цієї штуки, я вже казав тобі», говорить Альф, вказуючи на вурса і явно намагаючись змінити тему. Рано чи пізно люди його знайдуть. «То ви знаєте італійську чи ні? Я знаю її достатньо, щоб розуміти оперу. В тебе ще є чорт питання». «То про що тоді була опера в машині?» допитується Ельза. Альф ревком відчиняє двері гаража. Кохання. Вони всі про кохання, усі до одної. Він вимовляє слово кохання так, як вимовляють слова побутові товари або дводюймова гайка. «То ви були закохані в мою бабуню?» – кричить Ельза йому вслід, але він уже хряпає дверима. Ельза стоїть і усміхається. І вурс також, вона майже в цьому впевнена. А коли ти усміхаєшся, то важко боятися тіней і темряви. Я думаю, що Альф тепер наш друг, шепоче вона. У Вурса такий вигляд, наче він згоден. Нам треба назбирати побільше друзів, бо бабуня не сказала мені, що трапиться в цій касті. Ворс притискається до неї. Я сумую за вовчим серцем, шепоче Ельза в його шерсть. Не охоче, але Вурс, здається, погоджується із цим. 20. Магазин одягу Сьогодні той самий день. І він починається з найжахливішої ночі. Ельза прокидається з відкритим ротом, але крик заповнює її голову, а не кімнату. Вона кричить мовчки і простягає руку, щоб відкинути простирадла, та помічає, що вони і так уже на підлозі. Ельза йде по квартирі. Тут пахне смаженою яєшнею. Джордж обережно усміхається до неї з кухні, проте у відповідь не отримує. У нього засмучений вигляд, та Ельзі байдуже. Вона миється під таким гарячим душем, що, здається, наче шкіра зараз лізе з її тіла, як шкірка мандарина. Виходить із ванної. Мама пішла кілька годин тому. Пішла все влаштовувати, бо таке їй гарно вдається. Джордж щось гукає позаду Ельзі, та Ельза не слухає і не відповідає. Вона вдягається в одяг, підготований мамою, і проходить через сходовий майданчик, замкнувши за собою двері. Бабунина квартира пахне неправильно. Вона пахне чистотою. вежі з пакувальних коробок у передпокої відкидають тіні, наче пам'ятники тому, чого тут уже немає. Ельза стоїть у дверях, не наважуючись зійти всередину. Вона була тут учора ввечері, але при денному світлі це важче. Важко поринати в спогади, коли сонце проривається крізь жалюзі. Хмарки тварини пролітають повз, шугають у небі. Це чудовий ранок, але жахливий день. Ельзина шкіра і досі горить від душу. І вона знову згадує бабуню, бо бабунин душ не працював уже більше року. І замість того, щоб зателефонувати власнику і попросити його якось вирішити цю проблему, вона просто користувалася душею мами і Джорджа. І часом бабуня забувала заставнути свій домашній халат, йдучи назад через квартиру. А іноді вона й зовсім забувала надягти халат. Якось мама хвилин з 15 кричала на бабуню за те, що вона виказує свою неповагу до Джорджа, адже він живе у маминій та Ельзиній квартирі. Це трапилося незадовго після того, як Ельза почала читати зібрання творів Чарльза і з бабуні читач був ніякий, тому Ельза читала їй ці твори в голос, поки вони їхали в Рено, бо Ельзі хотілося, щоб їй потім було з ким їх обговорити. Особливо різдвяну пісню, яку Ельза читала кілька разів, бо бабуня дуже любила різдвяні історії. Отож, коли мама сварила бабуню, щоб та не гасала гуляка по квартирі з поваги до Джорджа, бабуня все ще гола повернулася до Джорджа і мовила, «До чого всі ці дури з повагою? Ти співмешканець моєї дочки, заради Бога!» А потім бабуня дуже низько і дуже оголено вклонилася і патетично прорекла. «Я – дух майбутніх свят різдвяних Джорджа». Мама була тоді дуже зла на бабуню, але намагалася не показувати цього заради Ельзи. Тому Ельза заради мами старалася не показувати, як вона пишалася бабунею за те, що та процитувала Чарльза Дікінса. Ельза заходить у квартиру, не скидаючи взуття. Вона в черевиках, які шкрябають паркетну підлогу, тож мама заборонила Ельзі носити їх у квартирі. Але вдома в бабуні це не має значення, бо підлога тут уже має такий вигляд, наче по ній каталися на ковзинах. Почасти тому, що вона стара, а почасти тому, що бобуня таки проїхалась якось по ній на ковзанах. Ельза завічиняє двері великої цафи. Вурс облизує її обличчя. Від нього пахне протеїновими батончиками і суміш для бісквіта. Вчора Ельза саме вклалася спати, аж тут їй сяйнуло, що мама, швидше за все, відправить сьогодні Джорджа в комірчину по записній стільці, бо потім усі прийдуть сюди на каву. Бо сьогодні цей день, а після таких днів усі десь збираються і п'ють каву. Комірчина мами й Джорджа поруч із бабуниною комірчиною, І це єдина комірчина, з якою можна помітити вурса, після того, як Альф загородив його листами фанери. Отож, Ельза вночі прослізнула вниз, так і не вирішивши, кого вона боїться більше – тіней, привидів чи брітмарі, і привела Вурса на гору. «Якби бабуня не померла, то тут було би більше місця для тебе», – каже Ельза вибачливо, бо тоді шафа не перестала прости. «Хоча якби бабуня не померла, то тобі й ховатися не треба було б». Вурс знову облизує її обличчя, висовує голову з шафи, шукаючи її рюкзак. Ельза біжить по нього впередпокій і виймає три бляшанки з печиво-мрійками і літр молока. Учора ввечері Мод залишила їх мамі», – пояснює Ельза. Але коли Вур негайно починає обнюхувати її руки, немов збираючись кухнути печиво разом із бляшанками, Ельза застережливо піднімає вказівний палець. «Ти можеш з'їсти тільки дві бляшанки, а одна – для набоїв. Ворс протестує і трошки гавкає на неї, але потім усвідомлює слабкість своєї позиції в цих переговорах і вилизує тільки дві бляшанки і половину третьої. Він же ворс, а це печиво. Ельза бере молоко і намагається знайти свій молокостріл. Їй сьогодні якось важко думається. Уже кілька років її не мучили нічні жахіття, тому тільки зараз вона розуміє, що молокостріл їй знадобиться. Коли тіню першу прийшла до неї в жахітті, Ельза спробувала струсити цей сон наступного ранку, так, як усі роблять. Пробувала переконати себе, що то був просто нічний кошмар. Але їй варто було б краще знати, бо той, хто побував в Україні з просоння, завжди знає краще. Тому сьогодні вночі, коли Ельзі приснився той самий сон, вона збагнула, куди їй треба йти, щоб побороти нічні жахіття, щоб очистити від них свої сни. Міревас, упевнено гукає вона Вурсу, коли той вилазень з однієї із менших бабуниних шав, витягаючи за собою купу всіляких речей, до яких у мами надійшли руки, щоб скласти їх у коробки. Нам треба вирушати до Міревасу, заявляє Ельза Вурсу, розмахуючи своїм молокострілом. Міревас одне з королів, що межує з Міамасом. Це найменша держава в країні спросоння і тому про неї завжди забувають. Коли дітей країни Спросоння на уроці географії просять перерахувати назви всіх її шести королівств, то саме про Міреваз вони і забувають, навіть ті, хто в ньому живе. Тому що Міреваз – це надзвичайно скромні, добрі і люб'язні люди, які готові кістьми лягти, щоб не зайняти зайвого місця і не створити нікому незручностей. Однак вони виконують дуже важливе завдання. Насправді, одне з найважливіших завдань Україні, в якій уява – Найвизначніше і найцінніше серед усього, що може бути. Саме в Міривасі васі готують мисливців за нічними жахіттями. Це тільки задиристі розумаків в реальному світі, нічого кращого не знають, як казати таку дурницю. Це ж було лише нічне жахіття. Немає ніяких лише нічних жахітт. Насправді це живі створіння, темні маленькі хмаринки невпевненості та страждань, які в'ються навколо будинків, коли всі сплять. Перевіряючи всі двері й вікна, шукаючи шпарини, щоб влізти й зчинити розгардіяж, озлічого існують мисливці за нічними жахіттями. І той, хто хоч трохи в чомусь розбирається, знає, що ловити ці жахіття можна тільки з молокострілом. Той, хто не розбирається, може легко переплутати молокостріл зі звичайнісіньким підбольним пістолетом, який чиясь бабуся вдосконалила, причепивши з боку молочний пакет а на горі прикрутивши рогатку. Та Ельза точно знає, що саме вона тримає в руках. Ельза заправляє пакет молоком, а рогатку заряджає печивом. Убити жахіття нереально, а от налякати можна. А найбільше ці жахіття бояться молока і печива. І саме тоді, коли Ельза вже ніби почувається впевненіше, вона здригається від дверного дзвінка і, на велику досаду вурса, випадково вистрілює в нього чергою з молока – але не випускає жодного печива, і він сердито тікає. На секунду Ельза задумується, як нічне жахіття може подзвонити у двері. Але це лише Джордж. У нього засмучений вигляд. Та Ельзі байдуже. «Я збираюся піти внизу комірчину по записній стільці», – каже він, і намагається всміхнутись так, як усміхаються відчиму в ті дні, коли вони почуваються особливо відкинутими на задній план. Ельза знизує плечима і грюкає дверима в нього перед носом. Вур знову опиняється біля неї, і вона залазить йому на спину і виглядає у вічку, де їй видно, як засмучений Джордж ще з хвилину товчеться під дверима. Ельза ненавидить його за це. Мама завжди каже, що Джордж хоче їй сподобатись, тому що йому не все одно. Наче Ельза цього не розуміє. Вона знає, що йому не все одно, тому вона й не може його полюбити. Не тому, що Ельза не полюбила б його, якби постаралася. Якраз тоді вона точно полюбила б його. Бо Джорджа люблять усі. Це його суперсила. Просто Ельза знає, що так вона лише розчарується, бо коли народиться половинка, Джордж забуде про її існування. Краще не любити його із самого початку. Якщо ти не любиш людей, вони не можуть тебе ранити. Майже восьмирічна дитина, яку часто називають інакшою, швидко це зрозуміла. Назі стрибує з вурсової спини. Вурс обхоплює своїми щелепами молокостріл і обережно, але наполегливо забирає його в неї з рук, потім човгає подалі і кладе його на табуретку, куди Ельза не дотягнеться й вказівним пальцем. Але при цьому до печива він навіть не торкається, що, зважаючи на те, як безтямно вурси люблять печиво, є надзвичайним виявом поваги до Ельзи. У двері знову дзвонять. Ельза ривком відчиняє їх і вже збирається нетерпляче зірватися на Джорджеві, коли вчасно розуміє, що це не Джордж. Западає тиша, яка тягнеться, мабуть, з півдесятка вічностей. Привіт, Ельзу, каже жінка, в чорній спідниці трохи розгублено. Цікаво, що сьогодні на ній джинси, а не чорна спідниця, і від неї пахне м'ятою, і вигляд у неї переляканий. Жінка дихає дуже повільно, і Ельза боїться, що вона зараз зумліє від нестачі кисню. «Я... мені дуже шкода, що я кричала на тебе у своєму кабінеті», – починає жінка. Вони пильно розглядають черевики одна одної. «Все нормально», – нарешті видавлює Ельза. Куточки жінчиного рота легенько тремтять. «Ви заскочили мене зненацька, коли прийшли в кабінет. До мене рідко хтось приходить. Я...» Я не дуже вмію приймати гостей. Ельза винувато киває, не відриваючи погляду від черевиків жінки. Нічого страшного. Вибачте, що я сказала, що... шепоче Ельза, не наважуючись вимовити останні кілька слів. Жінка недбало махає рукою. Я сама винувата. Мені важко говорити про свою сім'ю. Твоя бабуся спробувала змусити мене говорити, але це тільки мене ну, розізлило. Ельза колупає пальцем ноги підлогу. Люди п'ють вино, щоб забути важкі речі, так? Або щоб мати силу це пам'ятати? Я так думаю, Ельза ж мигає носом. Ви теж поламана, так? Як вовче серце? Поламано по... по-інакшому, можливо. А ви не могли себе вилікувати? Ти хочеш сказати, бо я психолог? Ельза киває. Хіба це не працює? Не думаю, що хірурги можуть оперувати самі себе. Це приблизно те саме. Ельза знову киває. На якусь мить, здається, ніби жінка в джинсах хоче простягнути Ельзі руку, та натомість вона тільки неуважно почухує долоню. «Твоя бабуся написала в листі, що хоче, аби я приглядала за тобою», – шепоче вона. «Очевидно, вона це пише в кожному листі. Ти ніби сердишся. Мені вона не написала жодного листа». Жінка нахиляється над сумкою на підлозі і щось дістає. Я, Я вчора купила ці книжки про Гаррі Поттера. Я ще не встигла багато прочитати, та все ж. А чому ви передумали? Я, Я розумію, що Гаррі Поттер важливий для тебе. Гаррі Поттер важливий для всіх. Навколо рота в жінки знову з'являються зморщички. Вона знову довго, глибоко зітхає, дивиться Ельзі в очі і каже – Мені він теж дуже подобається, ось це я хотіла сказати. Я давно не читала нічого, щоб так мене захопило. Так завжди буває, коли стаєш дорослим. У дитинстві наче досягаєш піку всіх речей, а потім воно потрошку спадає, ну, мабуть, через цинізм. Я просто хотіла тобі подякувати за те, що ти нагадала мені, яким усе колись було. Це вперше Ельза почула, що жінка вимовила стільки слів, не затинаючись. Жінка ще щось дістає із сумки. Ельза бере. Це теж книжка. Казка. Брати, лев'яче Серце серця Астрід Лінгрен. Ельза знає її, бо це одна з її улюблених казок, яка з'явилася не в країні Спросоня. Вона часто читала її в голос для бабуні, коли вони їздили на Рено. Це казка про двох братів, Карла та Юнатана, які помирають і потрапляють в країну Нангіялу де їм доводиться боротися з тираном Тенгілом і драконом Катлою. Погляд жінки знову затуманюється. «Я читала її своїм хлопчикам, коли померла їхня бабуся. Не знаю, чи ти читала її. Мабуть, читала». Ельза хитає головою і міцно притискає до себе книжку. «Ні, бреше вона, бо вона настільки вихована, що знає, коли тобі хтось дарує книжку, ти зобов'язаний вдати, що не читав її. Жінці в джинсах ніби полегшило. Потім вона так глибоко вдихає, аж Ельзі стає страшно, що в неї трісне грудина. Знаєш, ти питала, чи ми зустрічалися в лікарні, твоя бабуся і я. Після цунамі я... вони... вони поклали всі мертві тіла на маленькій площі, щоб родичі і друзі могли знайти своїх. Після я... Я хочу сказати, що вона мене там і знайшла, на площі. Я просиділа там, я не знаю, кілька тижнів, мабуть. Вона відправила мене літаком додому і сказала, що я можу тут жити, поки не зрозумію, куди мені, що мені робити. У неї ніби автоматично розтуляються і стуляються губи. Я просто залишилася тут. Я просто лишилася. Тепер Ельза втуплюється у свої черевики. «Ви сьогодні прийдете?» – питає вона. Краєм ока Ельза помічає, що жінка хитає головою, наче вона знову хоче втекти. «Не думаю, що я. Мені здається, що твоя бабуся дуже розчарувалася в мені. Може, вона розчарувалася у вас, бо ви самі були надто розчаровані в собі». У горлі жінки чується здавлений звук. Не зразу Ельза здогадується, що це, мабуть, сміх, наче той відділ горла, давно не працював, і оце щойно знайшов свій старий вимикач і повернув його. Ти справді дуже особлива маленька дитина, каже жінка. Я не маленька дитина, мені майже вісім. Так, вибач, ти була немовлям, коли я оселилася тут. Немовлям. Нічого поганого в тому, щоб бути не таким, як усі. Бабуня казала, що світ змінюють тільки люди не такі, як усі. Так, вибач, я... я мушу йти. Я просто хотіла попросити вибачення. Усе добре, дякую за книжку. В очах у жінки промайнуло вагання, але вона знову прямо дивиться на Ельзу. Твій друг повернувся? Вовк, так ти його називала? Ельза хитає головою. В очах у жінки з'являється щось таке, що справді скидається на щире занепокоєння. Він іноді так робить. Зникає. «Ти не турбуйся, він лякається людей, зникає на якийсь час, але він завжди повертається, йому просто потрібен час, мені здається, йому потрібна допомога, важко допомогти тим, хто не хоче допомогти собі». «Той, хто хоче допомогти собі, ймовірно, не дуже потребує чужої допомоги, – заперечує Ельза. Жінка киває, нічого не відповідаючи. Мені треба йти, – повторює вона». Ельза хоче її затримати, але жінка вже на півдорозі до свого поверху. Вона майже зникає на своєму сходовому майданчику, і тут Ельза перехиляється через перили, що сили гукає. «Ви знайшли їх? Ви знайшли своїх хлопчиків на площі?» Жінка зупиняється. Дуже міцно стискає поручень. «Так». Ельза прикушує губу. «Ви вірите в життя після смерті?» Жінка дивиться на неї знизу вгору. «Це складне питання». «Ну, власне, я хочу спитати, чи вірите ви в Бога?» – питає Ельза. «Іноді важко вірити в Бога», – відповідає жінка. «Бо ви хочете знати, чому Бог не зупинив цунамі? Бо мені цікаво, навіщо взагалі потрібні цунамі?» Ельза киває. «Я бачила, як хтось у фільмі казав, Віра може зрушити гори, веде далі Ельза. Сама не знаючи для чого, мабуть, тому, що не хоче випускати жінку звиду перш, ніж спитає про те, про що вона справді хоче спитати. І що, каже жінка? Ельза хитає головою. Але знаєте, це дійсно так, бо це прийшло з Міамасу від велетенської жінки на ім'я Віра. Вона була така сильна, що жах, і вона буквально ввергала гори. Жінка виглядає так, ніби шукає причину вже зникнути знизу сходів. Ельза швидко вдихає. «Мені всі кажуть, що зараз я скучатиму за бабуною, а потім це мене. Я в цьому не впевнена». Жінка знову позирає на Ельзу своїми співчутливими очима. «Чому? У вас же не минуло?» Жінка прикриває очі. «Може це щось інше? Тобто, твоя бабуся була стара? «Не для мене. Я знала її всього сім років. Майже вісім». Жінка не відповідає. Ельза розтирає руки зовсім як вовче серце. «Ви мусите прийти сьогодні», – гукає Ельза у слід жінці, але та вже зникла. Ельза чує, як зачиняються двері до її квартири і усе стихає, аж поки знизу від вхідних дверей долинає голос тата. Ельза бере себе в руки, витрає сльози, зможе вуз знову сховатися в шафі в обмін на половину боєкомплекту для молокостріла. Потім вона зачиняє двері бабуниної квартири, але не замикає їх, біжить уні з сходами, а за хвилину вже лежить в ауді на повністю розкладеному сидінні і дивиться у скляну стелю. Хмаркі тварини тепер літають нижче. Тату в костюмі і також мовчазний. Якось дивно, бо тато майже ніколи не носить костюм. Але сьогодні такий день. «Ти віриш у Бога, тату?» – питає Ельза, як завжди, застаючи його зненацька, наче водяна кулька скинута з балкона. Ельза так думає, тому що бабуня любила водяні кульки, а тато привчився ніколи не ходити під її балконом. «Я не знаю», – відповідає він. Ельза ненавидить його за те, що в нього немає відповіді – але трошки любить за те, що він не обманює. Ауді зупиняється перед чорними стелевими ворітьми. На якийсь час вони сидять чекаючи. «Я схожа на бабуню?» – питає Ельза, не відводячи погляду від неба. «Ти маєш на увазі зовнішність?» – невпевнено питає тато. «Ні, типу як людина», – зітхає Ельза. У тата такий вигляд, ніби він якийсь час бореться з нерішучістю, як той, у кого є дочка, в якій майже вісі. Наче Ельза щойно попросила його пояснити, звідки беруться діти. Знову. Тобі треба перестати говорити типу і ніби. Тільки люди з бідним словниковим запасом, починає він натомість, бо не може зупинитися. Бо такий уже він є. Один із тих, хто вважає, що дуже важливо говорити один із тих, а не один із них. Та обличчя чорт забирає, перебуває його, Ельза категоричніше, ніж їй хотілося, бо сьогодні в неї немає настрою гратися у виправлення. Зазвичай це їхня фішка, вони виправляють одне одного, їхня єдина фішка. У тата є скарбнички слів, куди Ельза складає складні слова, які вона вивчила, наприклад, лаконічний або претензійний, чи складні фрази, як от «мій холодильник – це цвинтер соусу таку». І коли скарбничка наповнюється, вона отримує подарунковий ваучер на завантажені книжки на айпад. Ця скарбничка слів профінансувала їй всю серію книжок про Гаррі Потера, хоча тато сміхотворно невизначно ставиться до Гаррі Потера, бо тато не може осягнути історію, якщо вона не базується на реальності. Вибач, бурмоче Ельза тато совується на своєму сидінні. Вони змагаються в тому, хто почувається більш присоромленим. Потім тато каже трохи впевненіше. «Так, ти дуже схожа на неї. Усі свої найкращі якості ти успадкувала від неї та своєї матері». Ельза не відповідає, бо не знає, чи це та відповідь, яку вона хотіла почути. Тато теж мовчить, бо він не впевнений, чи це те, що йому треба було сказати. Ельзі кортить пояснити йому, що їй хочеться зустрічатися з ним частіше. «Раз на два тижні недостатньо». Їй хочеться закричати, що одразу, як народиться половинка, і він, вона виявиться нормальним, Джордж і мама більше не захочуть, щоб Альза жила з ними, бо батькам потрібні нормальні діти, а не інакші. Бо коли половинка буде поруч із Ельсою, то нагадуватиме про всі відмінності між ними. Їй хочеться закричати, що бабуня помилялася, і що бути не таким не завжди добре, бо не такий означає мутацію, і що майже ні в кого з людей ікс нема сім'ї. Про все це Ельза хоче закричати. Та не робить цього, тому що вона знає, що він ніколи не зрозуміє. І вона знає, що тато не захоче, щоб вона жила з ним і Лізет, бо в Лізет є свої діти, такі, як треба діти. Тато сидить мовчки, як кожен, хто не звик носити костюми. Але коли Ельза відчиняє дверцята Ауді, щоб вистрибнути, він нерішуче повертається до неї і тихо промовляє. Але бувають моменти, коли я щиро сподіваюся, що не всі твої найкращі риси в тебе від бабуні і мами Ельзу. І тоді Ельза міцно заплющує очі і притискається лобом до його плеча, а пальцями крутить у кишені ковпачок червоного фломастера, якого тато подарував їй, коли вона була маленькою щоб вона могла ставити власні розділові знаки. Цей фломастер і досі був найкращим подарунком, якого він їй зробив. Чи будь-хто зробив. «Ти дав мені слово», – шепоче Ельза. Тато намагається зморгнути свою гордість. Ельза це помічає. І хоче сказати йому, що обманула його минулої п'ятниці. Що це вона надіслала смс з маминого телефону про те, що йому не треба забирати її зі школи. Але вона не хоче його розчаровувати, тому мовчить. Бо вам навряд чи вдасться когось розчарувати, якщо ви просто помовчите. Усім, майже восьмирічним дітям, це добре відомо. Тату цілує її волосся. Ельза підводить голову і питає, наче мимохідь. «А у вас і злізать будуть діти?» «Не думаю», – сумно каже тату, наче це і так ясно. «Чому? У нас уже достатньо дітей». І це звучить так, ніби він утримується, щоб не сказати «більше, ніж достатньо». Чи принаймні так здається? «Це через мене ви більше не хочете мати дітей?» – питає Ельза, сподіваючись, що він скаже «ні». «Так, бо я вийшла не така», – шепоче вона. Тато не відповідає, а Ельза не чекає. Але саме тоді, коли вона збирається грібнути дверцятими Ауді на двору, тато нахиляється через сидіння і стискає її пальці – а коли вони зустрічаються поглядами, він нерішуче озирається, як завжди. А потім шепоче. «Бо ти вийшла ідеально!» Ельза ніколи не чула, щоб тато був таким нерішучим. І якби вона сказала це вголос, він би відповів їй, що такого слова немає. І Ельза любить його за це. Джордж стоїть біля воріт із сумним поглядом. Він теж у костюмі. Ельза біжить повз нього, і мама ловить її. У неї тече туш. Ельза притуляється обличчям до половинки. Від маминої сукні пахне бутіком. Хмаркі тварини літають низько. І це день, коли вони ховають Ельзину бабуню. 21. Розтоплена свіча Деякі казкері в країні з стверджують, ніби в нас усіх є внутрішній голос, який не шіптує, що ми маємо робити, і все, що потрібно, до нього прислухатися. Ельза в це ніколи особливо не вірила, бо їй не подобається думка про те, що хтось чужий має голос всередині неї. І бабуня не раз казала, що лише психологи та вбивці мають внутрішні голоси. Бабуня завжди не любила психологію, хоча таки спробувала довіритись їй із жінкою в чорній спідниці. Та попри все те, настане момент, коли Ельза почує у своїй голові голос так чітко, наче дзвін. Він не буде нашіптувати, він буде волати. «Ривтиме, тікай!» І Ель затікатиме, рятуючи своє життя, а за нею гнатиметься тінь. Звісно, заходячи в церкву, вона цього ще не знає. Притишене бурмутіння сотень незнайомців здіймається до стелі і нагадує шіпіння поламаної стереосистеми в автомобілі. Безліч задиристих розумак тикають на неї і перешіптуються, їхні погляди пригнічують. Ельза не знає, хто вони, і через це почувається ошуканою. Вона не хоче ні з ким ділити бабуню. Вона не хоче, щоб їй нагадували, що бабуня була її єдиним другом, а в самої бабуні були сотні інших друзів. Ельза щасили намагається йти крізь натовп із прямою спиною, щоб ніхто не помітив, що вона почувається, ніби ось-ось зумліє, і що в неї вже навіть немає сил, щоб сумувати. Підлога церкви пролипає до її ніг. Труна попереду коле очі. Наймогутніша суперсила смерті полягає не в тому, що вона примушує людей умирати, а в тому, що вона примушує людей, які лишилися хотіти перестати жити, думає Ельза, не пам'ятаючи, де вона це чула. Трохи поміркувавши, вона вирішує, що ця думка прийшла з країни Спросоння, хоча мало ймовірно, якщо згадати, як бабуня ставилася до смерті. Смерть була бабуниним заклятим ворогом. Ось чому вона не любила говорити про неї. І саме тому бабуня стала хірургом, щоб побільше напакостити смерті. Але ця фраза могла прийти і з Міплорісу, думає Ельза. Бабуня не любила їздити в Міплоріс, коли вони навідувалися в країну з просоння. Та іноді погоджувалися, коли Ельза дуже канючила. Часом Альза сама туди їздила, поки бабуня десь у готелі в Міамасі дулася в покер із тролем або сперечалася зі сніговим ангелом про вино. Міплоріс найкрасивіший з усіх королівств країни Спросоння. Дерева тут збивають, тривало скоче під ніг. І тут завжди пахне свіжоспеченим хлібом. Будинки тут настільки прекрасні, що при всяк випадок краще дивитися на них сидячи. Але ніхто в них не живе, бо вони призначені тільки для зберігання. Боміплоріс – місце, куди казкові створіння приносять свої скорботи, і де ці скорботи зберігаються протягом вічної вічності всіх казкових казок. Люди в реальному світі завжди кажуть, що коли трапляється щось жахливе, сум, втрати й сердечні муки зменшуються з плином часу. Та це не так. Скорбота і втрата постійні, але якби ми йшли по життю весь час, тягнучи на собі всі наші скорботи, ну ми б не витримали. Смуток паралізував би, тому врешті ми пакуємо все в мішки і шукаємо, де це залишити. Оце і є Міплоріс. королівство, куди з усіх сторін повільно стікаються самотні мандрівники каскарі, тягнучи за собою громісткий скорботний багаж». Місце, де вони можуть усе це поскладати і повернутися до життя. А коли мандрівники повертаються, то йдуть уже легшими кроками, бо Міплорець влаштований таким чином, що хай в якому напрямку ви з нього йдете, сонце завжди світить у вас попереду, а вітер дме в спину. Тож коли то встапання, у якої вигляд, наче вона розчисувала волосся тостером, починає читати вірші, Ельза вирішує, що з неї досить, і починає проштовхуватись поміж лавами. Вона чує, як мама щось сіпоче позаду неї, але просто човгає вперед блискучою кам'яною підлогою і прослезає у двері церкви, перш ніж хтось встигає вийти за нею. Зимове повітря жалить Ельзу. В неї таке відчуття, ніби її висмукнули за волосся з киплячої ванни. Хмаркі тварини літають низько і загрозливо. Ельза йде неквапом і так глибоко вдихає грудневе повітря, Аж її темніє в очах. Вона думає про Шторм. Це одна з найулюбленіших Ельзаних супергероїнь, бо суперсила Шторм вміє керувати погодою. Навіть бабуня мусила визнати, що серед усіх суперсил ця суперсила була найкрутішою. Тож Ельза сподівається, що прийде Шторм і змето геть усю цю чортову церкву, увесь той чортів цвинтар і чортове все». Обличчя з церкви вихором крутяться в Ельзаній голові. Чи справді вона бачила там бухгалтера? Чи то Альф там стояв? Здається так. Вона бачила ще одне знайоме обличчя. То була поліціянтка з зеленими очима. Ельза йде швидше, подалі від церкви, бо не хоче, щоб хтось із них біг за нею і питав, чи вона в порядку. Тому що Ельза не в порядку. І ніколи не буде в порядку. Вона не хоче слухати їхнє бурмутіння або терпіти, що вони говорять про неї, над нею, навколо неї. Бабуня ніколи не говорила навколо неї. Ельза пройшла вже метрів п'ятдесят між надгробками, коли раптом вловила запах диму. Спершої вчилося щось рідне в ньому, щось рятівне. Таке, що Ельзі аж захотілося кинутися в цей запах, обійняти його і заритися в нього носом, Яку свіжовипрано постіль недільним ранку Але потім з'являється ще щось І до неї приходить її внутрішній голос Навіть не обертаючись Ельза знає Що між надгробками стоїть чоловік Він усього за кілька метрів від неї Недбало тримає сигарету між пальцями До церкви надто далеко Ніхто не почує Ельзиного крику І він спокійно, холодно загороджує їй дорогу назад Ельза озирається на ворота до них метрів двадцять Коли вона обертається, він робить до неї великий крок І до Ельзи долинає внутрішній голос Це голос бабуні Але це не шепіт Це оглушливий крик Тікай Ельза відчуває, як його жорстка долоня хапає її за руку Але вона виривається з цієї хватки Ельза біжить, поки вітер починає дряпати їй очі Так, наче цвях дереза мерзлу шибку вона не знає, як довго, вічності, і коли пам'ять про його очі та сигарету кристалізується в її мозку, коли кожен вдих кулаком гупає в її легені, Ельза здогадується, що він кульгав, ось чому їй вдалося втекти. І ще якась секунда вагання і він ухопив би її за сукню. Та Ельза звикла добре бігати, занадто добре. Вона біжить, аж поки не перестає сумніватися, чи це вітер. Чиї горе примушує її очі плакати, аж поки здогадується, що добігла майже до своєї школи. Ельза зупиняється, озирається, вагається, потім кидається просто в чорний парк по той бік вулиці, сукня майорить навколо неї, навіть дерева тут схожі на ворогів, сонце ніби занадто виснажене, щоб опускатися. Вона чує розсіяні голоси, крик вітру в гілі, гуркіт машин. Усе віддаляється. Задихана, розлючена Ельза проривається всередину парку. Чує голоси. Деякі з них гукають її навздоїн. Гей, маленька дівчинко, кричать вони. Ельза зупиняється, знесилена, падає на лавку. Крик маленька дівчинко наближається. Ельза відчуває, що зараз буде лихо. Здається, наче парк ховається під ковдру. чує, як до першого голосу, додається ще один. Він ніби змазується, затинається на кожному слові, наче повзував неправильні черевики на ноги. Обидва голоси наближаються дедалі швидше. Збагнувши, що небезпека ближче, Ельза схоплюється на ноги і мчить далі. Вони за нею. І тут Ельза у відчаї бачить, що зимовий морок усе в парку замальовує одним кольором, і тепер вона просто не знає, куди бігти. Боже мій, їй уже сім років, і вона до Біса багато дивиться телевізор. Як же можна було так по-дурному вляпатися? Отакий трапляється із людьми на коробках з молоком, чи де там вони зараз повідомляють про зниклих дітей. Та вже надто пізно. Ельза біжить між двома щільними чорними живоплотами, які утворюють вузький коридор, і відчуває, що серце б'ється аж у неї в горлі. Вона не знає, чого їй понесло в той парк, Тепер її схоплять наркомани, точнісінько, як розказують у школі. А може, це кінець, думає Ельза. А може, вона хоче, щоб хтось зловив її і вбив. Наймогутніша сила смерті не в тому, що вона змушує людей помирати, а в тому, що вона змушує їх хотіти перестати жити. Ельза так і не чує тріску гілок у кущах, не чує хрускуту льоду під його ногами. Але змазані голоси позаду неї вмить зникають. По її барабанних перетинках щось так шкребе, аж їй хочеться кричати. Її повільно піднімають із землі, заплющує очі і не розплющує їх, аж поки її не виносять із парку. На неї згори похмуро зиркає вовче серце. Ельза дивиться на нього, лежачи в нього на руках. Здається, зараз вона зомліє. Якби десь на краю її свідомості не бринів острох, що в сні вона може трошки капнути на нього слиною і тоді не вистачить усіх паперових пакетів у світі, щоб він відхекався від гіпервентиляції, то Ельза так і заснула по у нього на руках. Тому вона намагається не заснути, зрештою це було б невічливо тепер, коли він її врятував. Знову. «Не бігай сама, ніколи не бігай сама, гарчить вовче серце». Ельза й досі не впевнена, чи хоче, щоб її рятували, хоча вона просто щаслива його бачити. Насправді набагато щасливіше, ніж очікувала. Ельза думала, що буде сердитіша на нього. Небезпечне місце гарчить вовче серце, киваючи на парк і потихеньку ставить її на землю. «Я знаю», – бурмоче Ельза. «Більше ніколи», – наказує він, і вона чує, що йому страшно. Ельза обіймає його за шию і шепоче дякую секретною мовою, перш ніж він встигає розпрямити своє величезне тіло. Потім вона бачить, як йому незручно від цього, і зразу ж відпускає його. «Я дуже-дуже старанно помила руки, а вранці я прийняла мега довгий душ», – шепоче Ельза. Вовче серце не відповідає, але по його очах вона бачить, що він, певно, скупається у ванні алкогелю, коли повернеться додому. Ельза роззирається довкола. Вовче серце розтирає руки і хитає головою, коли помічає це». «Уже нема!» – м'яко, каже він. Ельза киває. «А як ти дізнався, що я тут?» Вовче серце втуплюється в асфальт. «Охороняти тебе!» «Твоя бабуся сказала?» «Охороняти тебе!» Ельза киває. «Навіть якщо я не завжди знаю, що ти поряд?» Каптур вовчого серця рухається вгору і вниз. Ельза відчуває, що в неї підкошуються ноги. «Чому ти зник?» – докірливо шепоче вона. «Чому ти залишив мене з цією терапевткою?» Обличчя вовчого серця зникає під каптуром. Психологи хочуть говорити. Завжди говорити. Про війну. Завжди. Я не хочу. Може, тобі стало б легше, якби ти поговорив? Вовче серце мовчки розтирає руки. Він дивиться на вулицю, наче когось виглядає. Ельза обхоплює себе руками і розуміє, що забула в церкві і куртку, і грифіндорський шарф. Це вперше вона забула свій грифіндорський шарф. Як це в бісам можна було забути грифіндорський шарф? Ельза також позирає на вулицю, шукаючи там сама не знає що. Раптом вона відчуває, як щось огортає її плечі. Ельза озирається і бачить, що то вовче серце закутив її своїм пальтом. Воно волочиться по землі біля її ніг. Пахне мийним засобом. Це вперше Ельза бачить вовче серце без насунутого каптура. Дивно, але без каптура він здається навіть більшим Його довгі волоси чорна борода тріпочуть на вітрі. «Ти казав, що Міамас означає «я люблю» мовою твоєї мами, так?» – питає Ельза, намагаючись не дивитися прямо на його шрам, бо помічає, що тоді він ще сильніше розтирає руки. Вовче серце киває, уважно оглядає вулицю. «А що означає «міплоріс»?» – питає Ельза. Він не відповідає одразу, і Ельза думає, що він просто не зрозумів запитання, тому пояснює. Одна з шести короліст країни Спросоні називається «міплоріс». Це там, де зберігаються всі скорпоти. Бабуня ніколи не хотіла тут. Вовче серце м'яко перебуває її. «Я сумую». Ельза киває «Аміри вас! Я мрію! Аміаудакас! Я наважуюсь! Амімо вас! Танцювати! Я танцюю!» Ельза чекає, поки ці слова гарненько вкладуться в її голові, перш ніж спитати про останнє королівство. Вона згадує, як бабуні розповідала, що вовче серце був непереможним воїном, який здолав тіні, і що тільки він міг це зробити, бо в нього було серце воїна і душа каскаря. Бо він народився в Міамасі, а виріс в Мібаталосі. А що означає мібаталос? питає Ельза. Вовче серце дивиться просто на неї, коли вона це питає, широко розплющеними темними очима, в яких ніби відніється все, що зберігається в міплорісі. Мібаталос, я борюсь, мібаталосу вже нема. Більше ні, мібаталос, я знаю. «Тіні знищили його під час війни без кінця, і всі мешканці Мібаталусу загинули, крім тебе, бо ти останній зі свого народу і...» Швидко говорить Ельза, та вовче серце починає так сильно розтирати руки, що вона змовкає. Волосся вовчого серця спадає йому на обличчя, він відступає на крок. «Мібаталусу нема, я не воювати, більше ніколи не воювати». І Ельза розуміє, як завжди розумієш такі речі, коли дивишся прямо в очі того, хто їх говорить, що не тому він ховався в лісах на дальніх кордонах країни Спросоня, що боявся тіней, а тому що боявся себе, боявся того, на кого його перетворили в мібаталусі. Вовче серце відводить від неї погляд і вона чує голос Альфа. Ельза швидко повертається, а таксі вже зупиняється біля краю тротуару, не глушачи двигун. Червики Альфа очовують по снігу, поліціянтка стоїть біля таксі, її очі яструбинним поглядом швидко озирають парк. Альф піднімає Ельзу все ще закутану в пальто вовчого серця, наче в спальний мішок, і спокійно каже «Давай, но ну, ми підвеземо тебе додому, не вистачало ще, щоб ти тут замерзла, чорт». Та Ельза чує по його голосу, що йому страшно. Так, як може бути страшно тому, хто знає, що переслідувало Ельзу на цвинтарі. з пильного погляду поліціянтки з зеленими очима вона здогадується, що та теж знає. Всі вони знають більше, ніж удають. Ельза не озирається, коли Альф несе її до таксі. Вона знає, що вовче серце вже зник. І коли в церкві Ельза кидається в мамині обійми, вона впевнена, що і мама знає більше, ніж удає. І завжди знали більше, ніж вдавала. Ельза згадує казку про братів Лев'яче Серце, про дракона Катлу, якого не могла перемогти жодна людина, і про жахливого змія Карма, єдиного, хто зрештою знищив Катлу. Бо часом у казках єдиний, хто може знищити дракона, навіть ще страшніший, ніж сам дракон. Монстр. 22. Обой. За Ельзою раніше ганялися сотні разів, але ніколи так, як на тому цвинтарі. Та й страх, який вона зараз відчуває, зовсім інший. Бо перед тим, як дриманути, Ельза встигла побачити його очі, і вони були такими невблаганними, такими холодними, наче він був готовий убити її. А це занадто для майже восьмирічної дитини. Коли бабуня була жива, Ельза старалася нічого не боятися – Принаймні, вона намагалася цього не виказувати, бо бабуня ненавиділа страхи. Страхи – це такі маленькі запальні створіння, родом із країни Спросоні, із грубою шкіркою, яка зовсім випадково нагадує синій пух у барабанній сушарці. І якщо ви дасте їм хоч малесеньку можливість, вони підскочать, вчепляться зубами вам у шкіру і постараються видрібати вам очі. «Страхи, як цигарки», – казала бабуня. Не так важко кинути, як важко не почати. Сам негайний ще вкотрийсь із бабунених казок притяг страхи в країну спросоння більше вічностей тому, ніж будь-хто може порахувати так давно, що тоді ще було лише п'ять королівств, а не шість. Негайни ще доісторичний монстр, який хоче, щоб усе відбувалося негайно. Щоразу, коли якась дитина каже, через хвилинку або пізніше, або саме збираюся. Негайнище репетує жахливим голосом. Ні, це треба зробити негайно. Негайнище ненавидить дітей, бо дітям чхати на брехню негайнища про лінійність часу. Діти знають, що час – це лише емоція, тому зараз для них пустий звук, так само, як для бабуні. Джордж часто казав, що бабуня не була оптимістом часу, скоріше, атеїстом часу, і єдина релігія, яку вона сповідувала, – це, зроблю це пізніше, буддизм. Негайне ще бреволік страхи в країну спросоння, щоб ловити дітей, бо коли негайно ще хапає дитину, він тут таки поглинає її майбутнє, залишаючи безпорадну жертву тут і тепер, і для неї все життя зводиться до поїсти зараз, поспати зараз і прибратися негайно. Більше ніколи ця дитина не зможе відкласти щось нудне на потім, аби тим часом зайнятися чимось цікавим усе, що їй лишається, це тепер. Така доля набагато гірша, ніж смерть завжди казала бабуня. Тому казка про негайнище починалася з того, що він ненавидів казки. Бо найкраще, заради чого дитина може щось відкласти на потім – це казка. Тож якось уночі негайнище прибрався на Балакучу Гору, найвищу гірську вершину в країні Спросоння, і влаштував там грандіозний сув, чим і зруйнував вершину дощенту а сам заліг у засідку в темній печері. Треба сказати, що саме з Балакучої гори інфанти можуть випускати казки, щоб вони потрапили в реальний світ. А якщо казки не зможуть злетіти з Балакучої гори, то все королівство Міамаз задихнеться, а з ним задихнеться вся країна з просоння, бо казки живуть лише тоді, коли їх слухають діти». На світанку всі найхоробріші воїни Мібаталусу кинулися штурмувати гору і битися з негайнищем. Але нікому це не вдалося, бо негайнище вирощував у печерах страхи. Зі страхами треба поводитися обережно, бо погрози тільки посилюють їхній ріст. Щоразу, як хтось із батьків лякав дитину, це спрацьовувало як добриво. Варто якійсь дитині сказати «скоро», а батькові закричати «ні, зараз». А то я тобі – бац, і новий страх проклюнувся в печері Негайнища. Коли воїни Мібаталусу вилізли на гору, Негайнище випустив страхи, і вони тут таки перетворилися на найстрашніші нічні жахіття воїнів для кожного своє. Бо всі істоти мають смертельні страхи, навіть воїни Мібаталусу. І повітря в країні Спросоня почало розріджуватися, і каскарям ставало все важче дихати. У цьому місці Ельза завжди перебувала бабуню, бо вся ця історія зі страхами, які перетворювалися на те, чого найбільше боїшся, була вкрадена із Гаррі Поттера. Саме так вчиняв ховчик. А бабуня тоді пирхала і зауважувала. «А може, то якраз той Гаррі дурник свиснув її в мене?» А Ельза глузливо всміхалася. «Гаррі Поттер не краде». А потім вони довго про це сперечалися, і зрештою бабуня здавалась і бурмутіла. «Ну добре вже, забудь всю ту чортівню. Страхи не перетворюються, вони просто кусаються і намагаються видріпати тобі очі. Тепер ти завдоволена, чи як?» Тоді Ельза закривала тему, і вони рушали казкою далі. І ось з'явилися два золотих лицарі. Усі навперебій застерігали їх від мандрівок гору, та вони, звісно, нічого не слухали. Лицарі можуть бути добіся вперті. Та коли вони піднялися на гору і усі страхи повисипали з печер, золоті лицарі не билися з ними. Вони не репетували, не лаялися, як робили інші лицарі. Натомість зробили єдине, що може подіяти на страхи. Вони засміялися з них, голосним, зухвалим сміхом. І тоді всі страхи перетворилися на камені, один за одним. Бабуня любила цей прийом, щоб у кінці казки зло перетворювалося на камінь, бо кінці казок якось не вдавалися. Та Ельза не скаржилася. Ясно, що негайно ще запроторили до в'язниці на невизначений термін, і це його скаженно розлютило. А Рада Привителя в країні з просонню вирішила призначити по невеликій групі громадян із кожного королівства. Воїнів з Мібаталосу, мисливців за мріями з Міревасу, хранителів Скорботи з Міплорісу, Музики з Мімувасу і каскарів з Міамасу стерегти Балакучу гору. Камені зі страхів використали, щоб відбудувати гору, зробити її ще вищою, ніж була. А біля підніжжя гори збудували шосте королівство – Міаудакас. На полях Міаудакасу врощували відвагу, щоб нікому більше не доводилося боятися страхів. А, точно. Так вони робили до тих пір, як бабуня якось розповіла Ельзі, поки зібрали врожай усіх рослин відваги і зробили з них особливий напій. І той, хто його куштував, ставав неймовірно хоробре. Після цього Ельза трохи погуглила і вказала бабуні, що це була не дуже добра аналогія, аби розказувати її дітям. І тоді бабуня застогнала. «О, гаразд, нехай, скажімо, вони його не пили. А що він там просто був? Влаштовує?» Оце і вся казка про двох золотих лицарів, які перемогли страхи Бабуня розповідала цю казку Ельзі щоразу, як та чогось боялася І хоч бабунина манера розповідати казки часто викликала заслужену критику з боку Ельзи, Ця казка завжди спрацьовувала І потім Ельза вже не так боялася Єдине, на що ця казка не впливала, це бабунин страх смерті А тепер вона вже не діяла і не Ельзу також бо навіть казки не можуть побороти тіней. «Ти злякалась?» – спитає мама. «Так», – визнає Ельза. Мама не каже Ельзі, щоб вона не боялася і не змушує її вірити в те, що це не страшно. За це Ельза любить її. Вони сидять у гаражі в Рено, відкинувши назад спинки сидіння. Вурс між ними. Він заповнив собою весь простір машини і мама безтурботно гладить його хутро. Вона навіть не розсердилась, коли Ельза зізналася, що ховала його в комірчині. І не злякалась, коли Ельза їх познайомила. Мама просто почала гладити його за вухом, наче це було кошеня. Ельза нахиляється і відчуває мамин живіт і те, як половинка задоволено дригає темнішками. Половинка також не боїться. Бо вона, він повністю мамина Інджорджева, тоді як Ельза наполовину татова, а тато боїться всього. Отож Ельза боїться приблизно половини всього. Найбільше тіней. «Ти знаєш, хто то був? Той чоловік, який переслідував мене?» – питає вона. Ворс легенько буце її своєю головою. Мама ніжно гладить її по щуці. «Так, ми знаємо, хто він». «Ми це хто?» Мама глибоко вдихає. «Ленар, Тимот, і Альф, і я. Здається, що мама хоче назвати ще чиїсь імена, але зупиняється». «Ленард і Мод?» – підскакує Ельза. Мама киває. «Боюся, вони знають його найкраще. То чому ж ти ніколи мені про нього не розповідала?» – випитує Ельза. «Я не хотіла тебе лякати». «Це не дуже допомогло, правда?» Мама зітхає, чухає овурсову шубу. А овурсу, свою чергу, облизує Ельзе не обличчя. Від нього й досі пахне сумішу для безквіту. «Ну як тут сердитись, якщо тобі облизує обличчя той», від кого пахне суміш для безквіту. Це тінь, шепоче Ельза. Я знаю, шепоче мама. Правда? Твоя бабуся пробувала розповідати мені ці казки, Люба, про країну з і про тіні. І про Міамас? Мама хитає головою. Ні, я знаю, у вас було щось таке, чого вона мені не показувала. До того ж це було давно. Я була десь такого віку, як ти зараз. Країна з тоді була дуже маленька, і королівства ще не мали назв. Ельза нетерпляче перебуває. «Я знаю, вони отримали свої назви, коли бабуня зустріла вовче серце. Вона назвала їх словами мовою його матері. Бабуня взяла його рідну мову і зробила її секретною мовою, щоб вовче серце навчав її, і вона могла з ним розмовляти. Але чому тоді вона не брала тебе з собою?» Чому бабуня не показала тобі країну Спросоня? Мама м'яко прикушує губу. Вона хотіла мене взяти, Люба, багато разів. Але я не хотіла туди. Чому? Я дорослішала. Я була злим підлітком, і я більше не хотіла, щоб моя мама розповідала мені казки по телефону. Я хотіла, щоб вона просто була тут. Я хотіла її в реальності. Ельза майже ніколи не чула, щоб вона казала моя мама. Вона майже завжди казала «Твоя бабуся».